Triggervarning, det bästa programmet för det värsta människorna. Välkomna till kvällens avsnitt av Triggervarning. Yay. Yay! Ja, vi är alla här på plats nu. Kaka. Tanken är att vi ska diskutera kring våra upplevelser om Ja, vad är tillståndet med film och tv av idag, eh, modern film, bara avföring och eh, till exempel tv-serierna, där som man hittar all kvalitet i dagens värld. Det är en intressant fråga och uh, jag tycker att uh, en, uh, en verkligen relevant fråga, i i en tid med all möjliga slags alternativa eh, form och eh, möjligheter för att få sin fix av filmer och tv-serier. Okej, okay, okay. men om vi säger då film att tv uh, alltså menar mm. vi film som är konventionell film, film? alltså jag går på biobetalar inträder och äter popcornfilm eller kan Youtube vara film om det är en viss längd eller en viss kvalitetsnivå? Uh, pff, talar vi tv som i all tv eller talar vi tv som i tv-serier Game of Thrones eller reality-tv också tv? Liksom, var drar vi gränsen? Allt som konsumeras. No, för min del så tycker jag att... Något tar till exempel serier jag är av åsikten att man ju borde involvera också här reality tv shows och liknande, för det är ändå okay. någonting som är populärt, men där här, ifall ni tycker annorlunda så säg till <laughs> och så stor reality tv buff som jag är så jag har nog bara positivt ja. att säga ja. ja, när jag vet nog att du, du är en Taui-fan Ja. ja, ja, right here I want it ja. every day Paradise Hotel oh. uh. ja. ja, men det, det är liksom det är De där texten. intressanta tjäningspunkterna Där liksom Det är ens lilla systers Och en mormors favoritprogram Man är som, what? Ja, <laughs> ja. Det är i hela fall Släkten kan vara med du ja. kan göra reality tv Jag mitt liv Hur ledsen blir du utan chips Jag är ganska ledsen Skulle du vilja lära chips ja. Vara chips här de finns Men var ur chipsfabriken ja. Och nu när du sagt det Så gör de ju faktiskt en show Och då körde ni 17 säsonger Ja Not without my pringles ja. det <laughs> Enda av alla chipsen borta. Likt en vind. Alltså, ja, Okej. Okay. Ja, mm. det, det blir bra säkert. Ja. Kanske. Kaka. Mm. Jaha. Då, um, jag ser nu här på min, på min request-lista. Och mm. nu tänker jag sätta fram den här. Det är en hat för att det skulle vara alldeles för enkelt om vi bara debatterar det här ämnet med eget förnuft. Så nu så är tanken att vi ska ha förutbestämda roller som har preferenser och ideal alltså. Och som vi beslöt innan vi satt på det här programmet jag har satt på... Så so får Nikolaj äran att dra först. Så so good luck you amazing thing you. Tackar, tackar. Det är en, det är en stor ära det här. Mm. Då ska vi se. <coughs> ah. no, <varför> Svenska, <coughs> Svenska Yle-programledare som gillar allt. Ah, enjoy. Yes, det här blir bra. Mm. Ja, varsågod Thomas. Jag bevar av äh, ja, förväntning. Åtrå är en förväntning. Jag mer man kan bäva av åtrå. Nu gör jag det i alla fall. <laughs> Nej, jag, jag tror jag vill skicka till Reuters utan att fråga om man kan bäva av åtrå. Om inte man kan så vill jag att man kan. måste står jag... där på din laptop <laughs> 50 barn som inte förstår hur internet eller viral media fungerar, min hjärv. <laughs> det, det, det är ganska många. Där. Jaha, ja, jag har inte kunnat passa på. för mig. Ja, Jaha. Nå, vi ska se här nu då. Idealisten, nytt är inte lika bra som det gamla. Uh, mm. Okej. Okay. Ja, det här blir ju lite Något av en tolkningsfråga Men okej okay. okej, okay. I can dig uh, Sure Mm, -hmm. mm -hmm. Uh, No, ja, Jag tror jag hoppar in då liksom Guns blazing Alltså ja. Film som i bio ja. uh, Det är ju bara crap Det är ju bara crap Uh, och nu ska jag prata för det inte är crap därför att det är ju den moderna film har ingen själ. det är ju bara en massa ingenjörsfilmer det vill säga att den sätts ju bara ihop av en massa experter som har som jobbat okej okay, Martin, nu gör du den här kärlekscernen okej okay, Ethan, nu skriver du den här kärlekscernen, att en modern film, en stor budgetfilm så finns som alla nödvändiga bitar med. Det finns lite spänning, lite romantik, lite skräck, liksom lite allting. Och sen rullar du ihop det till en äcklig, äcklig liksom horribel zombie chatbull och så kastar du den på den moderna publiken. Och vi öppnar våra gap som om vi ska få slutsatsen en riktigt bra pollfilm och bara Vi har haft en jättebra 119 minuter med otroligt soundtrack från någon från Rumänien att Det är att bara liksom, Det här är grejen right? Det finns Vissa saker i modern film Som man bara måste Säga som en naturlig evolution Av vad film är Det vi säger, Vi har bättre kameror, Vi har bättre ljudrum Vi har bättre sätt bara att visa um, Film till publiken Så naturligtvis så kommer kvaliteten. Jämfört med tidigare att vara bättre Men om du jämför en film nu som uh, uh, A cure for wellness Med till exempel Forrest Gump Jag vet att det inte riktigt är samma sak Men om men du har ett pågående narrativ Av ett in, möjligen inte alltid så trovärdigt vittne Så det finns en koherens i många av de äldre filmerna som saknas idag. där egentligen det här att allting make sense, men bara just nu. Så det, det lämnar en väldigt så här krossad, liksom sönderslagen upplevelse. Att man är som att jag gillar riktigt den där scenen och den där scenen. Men jag vet inte var den här karaktären får. Det här sidospår är ingenting. Och vem var den där mannen i soptunnan? Och det finns en massa frågor som man liksom måste fylla i själv. och ja, det är inte mitt men, jobb men Sami, men Sami, är inte det här är inte här just magin med film Oj, jag vet och far tillbaka till, jag jag till Radio Extrem det är alla homo vitton det är sinus sinus jenast godty så här jenast det började ja nu kommer jag med kör starta mativo liksom well, fuck you liksom vad ja, din ja liksom anal retention lite vad så nu, ja. faktiskt så tycker jag att kanske det är det publiken just vill ha det, att Tukera, det är färdigt <laughs> det är på sätt och vis ett passligt ja. paket som de kan inta och där allting är färdigt färdigtuggat Vem och, och, vet? kanske det är just det som den moderna biobesökaren behöver mm. vardagen är så stressfylld ja, det och för att vara är helt ärlig för att vara helt ärlig, om folk faktiskt inte vill se de här filmerna så skulle de inte gå på bio alltså, Bio, det, det är ett magiskt plats där man ser uh, alltså filmer som, som, som förtjänar det, att det visa sig. Det bara Cure for Wellness, två timmar långt porrfilm om ålar. Ja. <skratt> <skratt> är det du, inte på, är det du inte på tiden att ålarna får sin plats? <skratt> uh, ja. ja, det är det väl. Men okej, okay. no, men fine. Alltså, inte går jag på bio. För oss att säga crap-filmer. Liksom, jag går på bio. Om det någon gång mot förmodans kommer en film. Där det finns en risk att den inte är helt anus. Oh, Fan vad då blir den men, alltid. Men, men, den men måste... hur, kan, hur, kan, hur kan man veta om en film är dålig. Om man inte har sett den. Men vitt och Hjälpigen. internet. Låtar du andra säga vad din åsikt ska vara. Nej. Liksom, jag kan gå till ett otroligt. Exklusivt sajt som heter Pay Och så kan jag liksom. Skriva in att accura for wellness och sen så kommer det typ 17 cam-versioner av varierande kvalitet. Och att om jag är det minsta är osäker på så, någon film som jag absolut måste se så då gör jag det. Men here's the thing: ja, det, Inte på många år hade det kommit en film som jag inte har varit liksom annat än ambivalent till. Om det kommer den nya som Marvel, whatever the fuck, X-Men, Ghost, Hawaii så behöver jag gå och säga den på bio. För jag kommer det att vara crap. Därför att alla de trä tidigare tittar var det crap. Så jag behöver inte gå sedan för att crap, by the way, crap. Men där tror, tror jag inte att du riktigt ger dem en rättvis chans nu. Okej, okay, this should be good. Okej, okay, go, go. Tänk nu. Tänk nu, inte kan du med hundra procent sannolikhet veta att just den här kommande filmen kommer att vara dålig bara för att du har upplevt att de tidigare filmerna i den här serien har varit dåliga. Och tänk nu, Varför det kan det? ju hända att den kommande filmen sen har någonting, det där lilla magiska någonting som jo, Thomas också nämnde. Jo, men eldar de ju upp filmen efter att har visar den på biografen. Att here's the thing, att om det var den bästaste, bästa filmen som någonsin har funnits, right, så då kan jag ju i don't know, uh, köpa dvdn om jag skulle vara en person som köpt dvdn i, i Herrens så 2017. Men liksom it's fine, jag behöver inte betala liksom 14 euro och träda glasögon för att liksom, jag, jag tar risken. Men det är ju det, det som några människor fortfarande vill ha det är ju nämligen den här med risken. Eller hur? Jag tror några gånger det att man bara sitter och ser på ett program som man, som man alltså tar en risk med att, att kanske kanske är den här filmen bra. Man har inte hört någonting, man har inte sett någonting i förvägen, man har inte ens sett en trailer av den. Man har bara sett liksom planchen och så tänker man okej, okay, den här den den prövar vi. Jo, jo men, men, men alltså därför står jag liksom för, i, i grund och kär så är jag en filmentusiast Men Men, men menar om det, liksom, om det finns en stor plakat En stor liksom plansch på en vägg Där det står Rat Anuses Trä Så och Jag har inte sett Rat Anuses 1 eller 2 Och det är bara <laughs> En alltså, massa Jag vet inte varför det är, är sådana att fixera Jag är, alltså. Alltså, jag, jag, jag är som, så långt från Homofob det går eller liksom. <laughs> Men jag <laughs> älskar det där Ja <laughs> <laughs> <laughs> okej okay. uh, okay. Rat Ena <laughs> Okej, okay. just just go with it. Okej, okay. vill just go with Ja, okej. Så varför måste jag gå så Att liksom om det inte går det är, någonting. Om är, nej, men om för... det är den enda enda filmen som den här läsna hela biografen har. Rätt Ena Det kräver det tals att säga som om jag Inledi. Okay. Ja men om den om den liksom, regnar fucking, liksom kuttulhyten tackla där ute liksom att jag kan jag kan inte gå nåstans och liksom någon håller det vapn och säger nu måste du sän biofilmen eller liksom så du mälas med den här gamla vittu shotgun mer än allt att alltså, jag give up. Uh, så liksom så då måste jag väl gå sen det. Okay? Men om inte de här sakerna händer, så då kan jag ju näststörsta ting jag kan säga och så kan jag gå ut. Och sen om någon frågar mig varför gick du ut? Då säger alltså, inte, min hunger för rott anus ah, säger jag inte vad den har varit. Jag är inte en ung man längre. Så I Men, att... men tänk, nu, tänk nu, om det är just i den här filmen, i den här tredje delen i den här säkerligen långa serien, där de äntligen går in på djupet, så att säga. <laughs> <laughs> ja, för Och då det. Det. krävs det nog ingenting mindre än en autör för att göra rätt enisest. <laughs> <laughs> Kveti, för att det film. <laughs> ja. Men, men, men, men, men det är från Humble Beginnings så, så kanske man kan, kan komma till att bli den kommande åthören, den nya Tarantino ja. jag, tror ja, att, ja. jag tror att alla stora filmmakare har sina Rat Anoses triv ja, ja, alltså, Jag är säker på att det var så att började att han satt i liksom sin att <laughs> Rat Anoses man I can't understand them <laughs> Men, här här, här kommer en, en, en annan idé då. okej, okay, okay. mm. alla filmer är Bice. Om, om, om vi Ja, om, om, om vi fortsätter med det. <laughs> ja. Eller, eller, eller för, bara för att ändra på det Alla, alla filmer är piss. Så är uh, vi de är okay. från sittan för det. Bara ja, sådär ja. Sådär, mm. Och, och, yeah. och, och uh, du inte gå till bio mer. Alltså du, har, du, har, du har lagt det valet till sidan. Okej, okay, det, det är ett avslutat kapitel i mitt liv. Jag har, jag har, sett, nog med, jag har sett nog med dåliga filmer som för att överbevisa mig att de inte längre förstår våra, hur man gör filmer. Vad är så alternativet? Alltså är det för, alltså vad, vad är det riktiga alternativet? Vad finns det? Uh, internet... Ja men är det ett riktigt alternativ? Alltså, är, ja. kan du få det där Hollywood-kvalitetsproduktioner som, som kan samla hela familjer in på ett ställe som exempelvis Lord of the Rings gjorde den gång eller uh, Superman på 70-talet eller... Jo men, men, men alltså, okej, okay, om, om vi tar en sån sak som typ Game of Thrones, in Guardians of till och heller. Alltså, om, du, om du inte är ett ställe som typ England eller någonting där folk har liksom så här actual garden pubbar där de inte bara ser fotboll och liksom slåss uh, att jag menar, det finns ju ställen där de samlar sig för en så här weekly viewing till exempel så då förstår jag det här kommunala men det är ju en upplevelse som de flesta tar hemma I för soffan och i med, men liksom här hemma hos mig så står den 50 tums skärm uh, på väggen så att Uh, Okej okay, den är inte lika stor som bio Men varför jag behöver sitta i Liksom ett nänys Närunkat, närpissat Liksom biosäte uh, Täckt i liksom smöriga popcorn Och en massa jävla liksom unga Som sitter här och liksom fnissar runt mig För att jag ska liksom att oh fuck Yeah finally, äntligen känner jag någonting Att Men jag förstår du säger liksom Just att det, det är såna saker som rör oss alla Att liksom vad var du när den här hypen Lord of the Rings gick, eller Star Wars eller liksom allt ja, det eller för, eller för den delen Twin Peaks det är få saker som har också liksom engagerar människor lika mycket kring då. den här watercooler eller liknande ja. att, att det faktiskt liksom Fundera över att vem var mördaren? Jo, jo Vad men, kommer att hända nästa gång. Jo, men, men alltså för att, för att göra en parallell. Till exempel: bara för att du är på en jättebra konsert så betyder det ju inte att du delar någonting med alla som var där om de har tyckt att var en bra konsert. Att bara för att du var där betyder det ju inte att ni nödvändigtvis delar någonting. Att till exempel, bara för att du var med en massa liksom, rövhattar på en bio. Så betyder det ju inte att det var en amazing upplevelse. Det betyder bara att det var en massa fitter som inte hade något bättre att göra en lördagkväll. Men okej. Så vi tar bort den sociala aspekten av det. Uh, och vi tänker på uh, att okay, film är inte ett alternativ. Och tv den har, den har uh, också börjat spela ut sin roll. Men är det så inte bara bättre att liksom inte alls se på mig? gå och en bok istället alltså. Ja, jag är ja. allt för att få ska läsa med böcker. Att man kan aldrig läsa så många böcker. Men inte men, så för det finns bra tv där ute. Jag bara tycker personligen att det har skiftat från den stora skärmen till den lilla skärmen. Det vill säga bio har blivit någonting... Bio har blivit kanske vad teater har varit tidigare. Det är någonting du går på om du tycker Du har extra mycket pengar Om du vill göra någonting Lite mer fancy fast det är inte Så fancy egentligen att gå på bio uh, medan... Men stämmer det För att alltså filmer idag Drar ju in mer pengar än de någonsin Har gjort Men uh... mm. Jag undrar men är ja. det är för att de vänder liksom till mass markets, liksom? ja, jag, Men det är en de mass med pengar nu. Mer de det, det, gör, det gör det. Och det gör det, och det blir ju bara dyrare att göra. Men, men jag tänker att där, där kommer man ju mera in kanske på den här marknadsföringen. Och där om vi vill göra en koppling till internet igen och det här viral, viral marketing, alltså. Mm. Att det, det är ju kanske de, via de här sakerna som jag tänker att det drar in mera pengar man bygger upp en hype. Jo, men, men till exempel där inte Möjligen kan mötas sen sist. Och men, det är, men det är ju egentligen ganska sjukt för att de, de beräknar ju redan nu en films framgångsrikhet redan innan den har kommit ut för ja. en massa publik. Mm. Att jo, de, jo, de, de... Det de, de, de gör ju beräkningar äh, Utgående från Ett antal testpubliker Och liknande och sen så gör de en så här äh, Kostuträkning Att är den vinstdrivande eller inte Så i princip bestämmer man om en film är Framgångsrik, monetärt Ergo en bra film då tydligen mm. Redan innan Den har visats för den egentliga biobesökande publiken yeah. Och det är ju sjukt yeah. Ja, men man måste ju ändå göra den här åtskillnaden här. Nu släpper jag ju min tilldelade roll här, men, att, men inte så att säga enbart pengar som kommer in är ju inte enda enda liksom, på vad en bra film är. Nej, det, det, det, så, det, så, nej det, det är ju inte. Det är ju inte, eller det får inte vara det. Det är ju bara synd att det, det, är liksom, det är de krafterna som så här långt nu driver filmskapande. Men jag, jag känner ofta när jag frågar någon som har varit inne på Marvel, generiska Marvel 64 att, nå nu var på bio igår, hur var det då? Nej, var den bra? Ja. Var den bättre än det förra? About the same. Att liksom det finns, mm. det känns som att folk bryr inte sig längre. Att det är inte lika viktigt mm. vad, liksom, att du ser på någonting som är bra som att du faktiskt ser på någonting. Att om det kommer liksom den nya whatever the hell som Michael har tar från 80-talet och förstört då. Turtles eller Transformers eller what the fuck. Det är inte så viktigt om den är bra. eller Det är viktigt att du har gått att säga på den så du kan säga att du bara såg på den. Och sen kan du ge den en tumme upp eller tumme på Facebook. Ja, men jag Det jag är viktigt. Det här, men jag tror att här kommer man ju in på det problemet att människor... Kan, är det där människor inte tål tanken på att de tycker om någonting som inte är bra och, och därför så även om man tycker att den där filmen är i princip samma sak som man har sett en miljon gånger tidigare men eftersom du har investerat i den så måste du gilla den och men, därtill men det så är måste väl du hata det, hata, hata det andra Men det är väl samma sak med allt att jag menar det finns så många dåliga för att spela, liksom, djävulens advokat här, eller vad ska jag göra det? Inte jag är någon pro tv serier Nej, det är inte den roll jag blev tilldelad. det. Uh, att ja, det finns så många crap tv serier Liksom, bara man säger på mm. till exempel anime uh, så finns det serier som går som typ flera hundra avsnitt. Och de är så bys. De är så bys. Men jag tror när man har sett förbi en viss punkt, typ du, du ser att som har 500 avsnitt och då har sett förbi avsnitt 100. Så jag tror i, det kärde så det som redan slag om i hjärnan på det här: liksom att Nä, nu ska jag säga den här till slut. För när jag sitter jag sitter på den här goddamn med här som liksom slår varandra med grillvanta så många avsnitt att nu måste jag säga hur det här fan slutar. För då kan jag säga ja, jag såg på det. Så det blir liksom mer på något vis en uthållighetsprov än någon sån här genomgripande upplevelse liksom kvalitet liksom som helt av kvalitet Men alltså så, så egentligen det modern uh, film och tv har att erbjuda det är så att inte själva upplevelsen av att se någonting det är mer en upplevelse av att någonting du ska kämpa eller dela med dig alltså att, att mm. den har fått en helt nytt syfte det, alltså, och ja, på det sättet så tror jag att jag håller med Sami, att det, det har blivit uh, det, alltså en, en, en ny form av underhållning. Inte, att du, inte själva njutningen av att du har sett en god film, utan det att du har konsumerat många, massor av dem. du har alltså, Precis som Sami säger, du har sett alla avsnitt och du menar alla avsnitt. Och du kan lägga det upp på Facebook för att säga att yes, jag har sett avsnitt 600 för innan alla andra gjorde det. Så där är ju den kommunala upplevelsen. Då. Mm. Ja, det, ja, alltså det, det är tur åt det håller. Du, tyvärr, tyvärr. Men, men jag menar, vad jag menade tidigare om just att kvalitet, har jag kört kvalitet så blir liksom det liksom att... När jag sa kvalitet har jag kört ja. kvalitet. Och det jag okay. menar med det var liksom att, um, att tidigare så skulle man ju kunna jämföra kvalitet med till exempel hade en film bra ljud, hade en bra musik, hade den bra skådespel hade den bra scenografi, hade den bra narrativ, alltså sådana här saker. Och att om man satte ihop alla de här så kanske man skulle kunna ge många till exempel tidningar gjort för att man ger dem ett slags numeriskt värde eller någonting, ja, men det här var en 94 av 100 så det var en väldigt bra film eller det här var liksom 17 ljusstakar av 15 så det var en superbra film och liksom så här grejer men ja. nu tycker jag det skifta från att hur länge håller den här medien inte bara filmen utan vilka medier den konsumerar, hur länge håller median du konsumerar dig um, distraherad från ditt verkliga liv och att nu så skulle det ju vara vettigt att säga det är kvantitet där frågan men jag tror att den kvalitativa synen har skiftat att det är det som underhåller dig längst som är bäst inte det som underhåller dig bäst om ni förstår vad jag menar ja. men, ja, så, jag men det kom. så kommer man ju in på en, på, på en, på en, på en, på en ny diskussion där att, att var, varför vill Alltså är det bara för att folk vill fly från deras verklighet att de accepterar att se på allt möjligt vice. Alltså, är det så simpelt. Säger du det som 50 talsbarn eller bara i allmänhet? Ja, säger det som 50 talsbarn men, men liksom folk från din generation, då så måste ju vara vana med att i princip konsumera allt som täven ger ut på en given kväll. Ja, men alltså, om man. Men med 50-talsbarn så finns det ju också det här, det finns ju så många andra alternativ att det här att kvalitet är kvalitet om det faktiskt är att no men, filmen är bara bra för att det var massor av färger i den men det finns ju så många andra saker man kan göra istället för alltså det kan ju omöjligtvis vara att tvn har så stor dragningskraft Ja men men alltså det är väl det är väl ganska allmänt värdatag att den, eh, att människan spenderar vad var det? Två till tre timmar per dag framför tv eller motsvarande? Fram, fram, fram, framför en skärm är det väl nog snarare i dagens läge? Nej, jag tror det var liksom tv liksom i specifik syfte att du tittar på någonting. Men det här kunde ju då lika bra vara du mm. satt och kollade en massa YouTube. Att alltså du inte in Jo, ja, nu. Precis säkert finns det väl en hel del overlap om du spelar spel eller mm. vad jo, det, det finns det. spela och till exempel på sidan ser några let's plays eller någonting men, mm. men alltså du konsumerar media som är genererad för ett specifikt syfte att locka tittare liksom till just den här genren alla vad den nu uh, vad den behandlar. Men till exempel det mest sedda Programmet på svensk television. Alltså Sveriges television. Vet ni vad det är? Det finns ett program varenda år. Som alltid har de högsta tittarsiffrorna. Alltså, alltså på det, det är ett program. Det är exakt en timme långt. Ja. Mm. Mm. Är det så? I got nothing. Det är Anka och hans vänner önskar god jul. Uh. Mm. Uh, no, I Nyland så var det väl inte så, så big deal där Kollar ni väl aldrig där eller hur? Nej, visst, har vi, visst har vi kollat på det Men det inte, inte kom jag ens nära på att tänka på det programmet no, I alla fall liksom vid kusten och Österbotten och i stora delar av Sverige Så är det ju närmast en religiös upplevelse Detta stämmer för att det, det liksom det finns i många familjer som jag känner uh, så att du kan, du kan skippa julmaten. Du kan skippa presenterna i värsta fall men att det inte säga kalla anka, kalla liksom, What the fuck is wrong with you? Och att det är ju, om man säger på det liksom om uh, man riktigt kärskård det är ju ett crap program. Det är ju bara ett i en lång rad av sån här Uh, Disney, liksom kompilationer som de gjorde på typ 50-talet och sen liksom ut i massa ställen. Men charmig, men inte särskilt bra uh, Dubbning mm. Och att uh, de flesta som jag känner, och uh, liksom sen ässhål som jag som står och säger typ alla repliker själv, så alltså. Det är en slags människor känner vi inte. Nej, men... <laughs> ja, jag, har inga, har jag har ingenting då. Ska inte du gå och leka med de andra små tjurorna och stångas till <laughs> alltså, Där måste jag säga att jag kanske skiljer mig lite från det här. För jag igen växte upp med det att man ska alltid se den på engelska. Get out of here. So fucking ja. <laughs> at, What the fuck. Like, what? Ja. vad? Vadå ja, säder på då... engelska? Ja men, så, ja men så var det. Vadå ja, det... säder på engelska? Var, varifrån då? Ja då man har släktingar till exempel i England som sen skickar över en VHS när man var liten. Nej ja, men vänd nu. Oj, oj, oj, oj. oj vitt nu. Alltså okej okay, fan. <laughs> ja. Aids. så so <laughs> på, på jullåtton när som alla andra står här på Bengt Feldreich uh, som sjunger och liksom håller på. Uh, ja. Så so då liksom då sitter ni och liksom ser på någon fucking engelsk VHS av samma ja. hela grej. Is that korrekt? Ja. Ja, kanske det inte var just vid den stunden, men nu var det, på, nu var det engelska som gäller Ni kollar inte ens den då, när alla andra kollar. När kollar ni den då? Ja, men där under julhelgen. Så när som helst under julhelgen, inte fucking jul. Ja, det, kunde, det, kunde vara, det kunde vara flera gånger. ah uh, Vittu, jag förstår att för du arbetar på svenska, Yle, liksom Det finns ingen skäl. I, so, This is why we can't have nice things. All... Jag såg det sa du på ja, var... danska Allt var bättre förr Idealisten Nytt är inte lika bra som det gamla Kalle önska Önskar jul varenda dag som liksom Året runt Det är det enda programmet som får kolla på tv Som för övrigt det blodigaste Spelet som finns Men, ja, för några men Sami, men, sami <laughs> nu, nu, nu tycker jag att du drar det lite för långt Här Inte förbjuder jag någon från att som, att man inte skulle få se på andra program. Ja, men det gör det. jag. Jag, jag förbjuder dig hela din släkt. Hedan efter att sitta och titta på engelska. Vitt och kalla och det där fucking homo Liksom, fuck. Liksom, du kan... Nej. What the fuck, man. nej. Ja, men så här. Så här det gjorde vi. Alltså, fucking trigger warning. Vitt och... Alltså, Oj, oh, knark. Alltså, har jag knark? Varför ska jag börja ha I can't handle. Som sagt, jag sa du på danska en gång. Det var Nej, men Vitto, börja inte du nog. Som... Ja, men jag sa en gång. Vitto, du gång. är ju 50 barn, Du borde hålla med mig. Fy, är det ingenting Vad som då? är härligt? Ta knark. Med... Du får inte ta knark. Varför får jag ta knark? Ja, då tycker då jag att jag kan jag, ta jag knark kanske det enda, enda ja, som det är det en av Det är därför jag tycker om det så mycket. Liksom jag, vill, jag vill bara uppskatta det är. Herregud, vad liksom Robin Hood skulle vara bra på. Liksom helt fucking hög som ett hus. <laughs> ja, du jag, kan, jag, kan, jag kan odalad odalad det här. Du har det här. Du knark. det måste jag har det här. här. Du har det Ja ja men det var en helt annan så då kunde man måsa på engelska. Men, men alltså, men i största allmänhet Det var en fucking julafton! Du, ja. Ja. From all of us to all of you a very merry Christmas Nä. och så vidare. Nej. <laughs> För övrigt tänker jag bara inflyka här att uh, ja. Peter Ustinov original Röstkoddisent till prins John i Robin Hood. En yeah. helt underbar människa. Han mm. talar som typ åtta språk flytande och rolltolkning av prins John är helt superbra. Okej, okay, nu liksom. Bio, jag. Uh, mm. Okej, okay, uh, yeah, vi har kommit. Men jag, jag tror, by the way, jag tror det enda som jag inte nu har slängt pika mot är penisar på en lång stund, så nu. Uh, yeah. nästa gång jag blir spårar ur ska jag försöka göra någonting lid, lite om penis alltså, jag bara sätter en liten triggervarning nah, snälla, fortsätt gotcha. men okej okay. så, vi har... penis <laughs> penis out of the blue yeah. <clears throat> yeah. okej okay, så so, so... Och det för oss genom en åsterbryggare till internet Så istället Alltså äh, Meatspin och alla de andra Underbara delarna av internetkultur Tack och för och att och ja, ja. gav Det här programmet lite där Den där lilla sex, hand, ja. Nypan av kvalitet som vi saknar Ja men det var ju den där Tanken att vi skulle alltid ha någon länk Med någonting som vi kunde En visa till som andra kan gå Och titta på Ja, men jag tror det är framtiden av bio. Att snart så är det bara liksom meat-spin, of spin Att... Med olika dubbingar på svenska, danska och engelska. Veterus, jag har ästet. Jag ska visa meat-spin på tyska. Vad snurra på tyska? Snurrarna, miroromkring. Det är du? Kan... Jag tror inte att vi ska Kanske gå dit men, men, för det, Där måste jag säga En sak som jag tackar Jag vet inte vilka gudar för Jag blämmer på att i <laughs> <Okay. laughs> eh, Look it up det... It's fun <laughs> Ja <laughs> Så Det är det att man har åtminstone Inte börja med att dubba allting för jag vet att en sån här diskussion har ju förts. att ska, äh, man, faktiskt, i Finland, ska man faktiskt börja äh, ja att ska man faktiskt börja dubba rent alldeles som filmer för vuxna också, ja, den, en har också här föruts, har den har också förts i Danmark och uh, det är speciellt på, på pro, uh, om tv-program som riktat till barn har det varit mest på tapeten. Uh, ja. Det som du kom fram till här sistone, det var att för de allra minsta barn så var det en riktigt god idé för att försöka utöka deras vokabulär. Men att ja. när de börjar komma närmare skolåldern så ska man ha en god mix av det. För att engelska är ett otroligt viktigt språk i Danmark och att man vill inte gå samma väg som tyskarna har gjort. Att allt är dubbat och... Ingen kan tala engelska ordentligt i Tyskland. Men det är ju inte helt sånt. Uh, att det finns ju ändå liksom någon sorts separation, uh, liksom per automatik, så dubbar man ju inte alltid Tyskland. Men det gör man ju till exempel i Frankrike. Uh, där finns det ju typ mm. ingenting som inte är dubbat. Uh, och att nu tänker jag inte säga att alla fransmän jag tänkte sig fitta om en kuka. Jag har inte riktigt samma slagkraft Jag vet inte varför um, Okej, okay. no, de är Fitkukar Vad då? No, där där kommer du med den där transgender-delen Nu också. så nu har du, nu har du slagit till alla no, alltså, men Jag tar grupper, inga så... fånger jag, jag, jag, tyck, jag tycker precis lika lite Om alla grupper som finns Jag är totalt som Alla kan ta den i röven Och är fit och allihop Nå, no, uh, nu när vi har gjort den humanistiska omsättet så uh, men till exempel i Frankrike så dubbar de allt, allt därför ja. att liksom, vive la France men uh, men de har ju jätteproblem att tala ett sånt, tycker man brobyggande språk som engelska medan jag har aldrig upplevt egentligen ett problem med Tysk, som tyska till exempel som kommer hit och studerar eller någonting. Nu generaliserar det en hel del. Uh, men uh, det jag tänkte säga var att uh, från ett lingvistiskt perspektiv eller för att mm. tala som lingvist så det finns, ju, det finns ju spaltmätare som har skrivits om nyttan av bilingualism. Uh, och även om det liksom verkar vara något tabu att diskutera i det här landet just nu. för att vi har en regering full av apor. Så. Fortfarande. Fortfarande. Det ja. har vi har haft i hundra år. Mm, ja men nu, nu har apor, alla aporna svastika och tänder el på flyktingboenden. <laughs> så man, ingenting annat kan vi säga att vi avanceras som ras. Hahaha. <laughs> <laughs> uh, ha, ha social kritik. Men uh, anyway att mm. det, det är som uh, om, man, om man tar barn uh, så, så har man ju länge följt den här ganska uh, vad heter antikvarade föråldrade tanken på att uh, ett barn så har en finit kapacitet att lära sig språk, så det ja. vidare att man borde alltid satsa på ett huvudspråk och sen gradvis introducera dem till språk. Uh, men nu så menar ju tror jag, den, den ledande uh, Intellektuella eliten i fältet att, nä, nä, att Det finns en viss Det finns en viss risk Att utsätta barn Så här slumpmässigt för en massa språk Utan någon plan eller koherens alls Men att till exempel två språk Jättebra Träspråk Jättebra om det liksom gör så här förebyggande Att man använder ett trädjespråk För att backa upp eller Liksom ja. bygga till, till exempel uh, Jättebra att tala svenska Med min dotter jättebra att Hennes mamma talar finska Med henne, jättekul att säga på crap På engelska tillsammans um, men det finns en helt fantastisk video på YouTube för att koppla lite tillbaka till så här media uh, där det var en flicka en flicka från Ryssland vars föräldrar var lingvister och hon var väl typ fyra eller fem och hon var på någon sån där uh, Russian Got Talent BS it's not drinking vodka uh, och så var hon där och hon, hon talade typ åtta språk kanske lite ja, mindre. Ja. Uh, och hon gjorde bra. Och det var inte såna fejk eller någonting. Utan, nej, alltså, hon var faktiskt. Alltså, de hade bara liksom lärt henne. Och så frågade de föräldrarna: Hur har ni gjort det här? Och så sa de att de hade en plan. och liksom De introducerade henne lite sådär. Och att hon pratade i nån sitt modersmål och ryska hur bra som helst. Och att, men alltså, look it up, det är fascinerande. Mm. Så, jag, jag säger inte varför man skulle. Dubba någonting från sitt originalspråk Jag menar att textning Är en så bra lösning Plus att det öppnar ju Ögonen och vidgar ens Så enormt att säga till exempel uh, En spansk Film med typ Engelska eller svenska eller whatever uh, mm. undertexter texter Som man förstår Tycker mm. jag ja, Jag håller mm. helt med Jag jo. håller jo. helt med det, det, is, isär alltså, uh, nu, när jag ser på danska filmer också och så väljer jag att men, jag har uh, undertexten på engelska bara för att backa upp om, om det kommer ett nytt ord som jag inte förstår. Så man har lärt sig ett helt nytt sätt att tala alltså. det, och det, det går nästan om sig självt. Jag måste erkänna att jag vill inte säga nästan någon media utan undertexter det börjar bli ganska förfärligt med ljudkvaliteten idag alltså, det är i stor motsättning till det som du nämnde att kvalitet har ersatt kvalitet det, har ju, det, det verkar som att ljudteknikerna har liksom blivit sparkade och blivit ersatta med ja, idioter det, det med tror jag min egen äh, äh, liksom, jag, jag hatar när jag missar ett ord därför att Ungens skrik eller liksom det är någon dålig kodning eller kodning. Jag hatar bara när jag missar en karaktärsäret ord. Och jag, kan ta och jag vill inte stiga upp och ta om det. Eller liksom någonting. Så det är bättre att jag har en undertext där. Plus att om det är någon sån här komplicerad så är det. Det finns massa namn och de refererar till varandra hela tiden. Så är det är så lätt att man missar typ den där prepositionen eller någonting. Och så blir hela kontexten fucked. Och då får jag spatt. Men det är ju bara mina egna perversioner. Men jag tycker om undertexter. Jag tycker de är jättebra. Utom ironiskt nog. De undertexter vi har i Finland. När man går och ser film. För liksom. Alltså satan. Alltså den där. Nu måste jag försöka hitta ett ord. Oh, men horan. Horan är väl bra va. Horan är lite sådär allmänt förolämpande. Okay? Den där horan. Som gör undertexter i filmer som kommer hit på Finland svenska, antar jag. Att den här personen har ju alltså det finns ingen som talar så sådär. Det finns ingen i hela Finland som säger Hundra marks helvete. Att det, som, fucking, ne, det, det håller jag helt med, med. om. Daon Vittobodon kyrka satansäpe. Nu förolämpar jag för... dem med cerebral palsy <laughs> uh. Hey we gotta keep yeah. it rolling baby. Bara, yeah. Vi måste hitta flera personer vi kan, vi kan förolämpa vad no, men... måste jag göra ett public statement jag, jag, jag, jag är väldigt liberal jag, jag, jag tar ingen men jag hatar också alla mm jag vem funderar att har vi kanske kommit lite ifrån vårt ursprungliga, ursprungliga ämne här <laughs> rätt enas <anuses. laughs> tänk, tänk lite längre tillbaka. Äh, köka Ja. Media, äh, ja, Ja, det var media det här med film versus ja. Versus tv. Men vi eller, diskuterar runt det ganska bra då. No, jag tycker ja. Men vi har ju ändå inte funderat. Med vad har, har vi ens sagt. Någonting om att. Vad exakt tänker man att tv. En serie då har som fördel. mot en film. Tycker att har vi. Har vi, liksom, har vi direkt. kommit in på det området. Helt? Ja men. Alltså är det någon som minns liksom 90-talsserier? Ja, no, då, jag, då. Jag, jag tar i första hand tar jag Twin Peaks kanske. X-files. Hela, no, alltså, alltså vad är liksom skillnaden mellan typ serialization och Något typ mer episodiskt där, va? Alltså Episodiskt är väl att man har, man har bestämt i förvägen ex antal episoder. Så nej, så, nej, ja. nej, alltså, om jag har förstått det rätt, så episodiskt betyder ju det att du har som säger CSI att du har i princip en serie där det är karaktärer som är de samma men avsnitten är ganska Separata entiteter. Alltså så så tveer till exempel när du visat Simpsons sublike men att du har ett avsnitt um, där du har uh, men vad var här det nu ah, um, self-contained episodes nej, det finns ett fint ord för det men nu är jag nu är jag dum och jag har inte tillräckligt med heroin här men, uh, no, men du, du, har, du har en serie där det är i princip samma karaktärer eller du har en handfull mm. karaktärer uh, där, um, där liksom de förekommer på ett eller annat sätt Nödvändigtvis alla men i samma avsnitt att det, det knyts alltid anknyts till dem På något vis Men det här pågående narrativet är inte Nödvändigtvis på något vis bundet Att de finns där och de existerar Och det är mer något i publiken Att okej okay guys vi är fortfarande i samma Main eller whatever Men att det som händer i ett avsnitt Behöver inte nödvändigtvis påverka De här karaktärerna så mycket De är mest bara där för att att det finns någon sån här röd tråd där. Mm. Uh, men sen har du serialisation som på något vis vann i längden uh, mot uh, mm. efter millennierskifte. Och det var de här serierna som till exempel Sopranos eller när det finns ett så här pågående narrativ. Yeah, där... Breaking Bad. Ja, uh, okay. men i alla fall liksom att om du till exempel om du såg en serier som Uh, Dallas eller någonting så att där fanns det nog något slags pågående narrativ, men det var inte hela världen om du missade en lördag mm. för att egentligen var inte mycket nytt under solen utom att J.R. Ewing blev skjuten ännu en stor sådär TV-moment ingen, mm. ingen som är liksom född efter 90 vad jag, vad jag talar om förmodligen <laughs> inte de flesta inom här uh, men, men om du skulle säga nu ett avsnitt av Buffy uh, Så uh, de, de, de är bra exempel Därför att Buffy var en serie som fungerade Jättebra som stand avsnitt Du kunde säga att avsnittet kunde ja. vara jättebra uh, Det hade definitivt en point Men allting byggt i en sån här Större hälhet Om du som inte såg allting som en enhet Och så här I, i viss progression så kunde du inte förstå. Eller så fick det här medvärdet av varför det hände. Aldrig riktigt någon djupare mening för dig. Ja. Um, och jag tror det är kanske där nu. Som, som den största uh, liksom skillnaden mellan film och tv. Är. Uh, och det är just det att en film. För att låna lite från vad Stephen King sa om. Uh, romana versus noveller Att en film är en novell där liksom lite som en kort förälskelse Att liksom det är roligt Och det är spännande Och det är väldigt såhär intimt -int på sätt och vis Men sen är det slut Medan, uh, medan en tv är Så är så egentligen en lång så här investering Och att det är ett initiativ Att man måste liksom Du kan inte bara se en serie, du måste investera i en serie för att ingen ser en serie för att de är uttråkade utan du kanske börjar sära se en serie för att du gör, du kanske säger ett avsnitt av det men om du ser en hel serie av någonting, anything, som är liksom några säsonger och sådär då har du förmodligen investerat på en nivå och då vill du ha värde. du är inte ute efter quick fixes vilket kanske säger en hel del om för många ungdomar inte är så intresserade av serier, serier, utan snarare föredrar film eller YouTube Let's place, eller De här så, icke så här kohärenta narrativen där episoderna är mycket viktigare än den fulla upplevelsen. Mm. Jag kan nog jag hålla jag med om det där. Jag tänkte ju att jag sökte upp en. En artikel som i princip nämner det där är alltså just den här investeringen som man, som man på ett sätt per automatik skapar. Då man använder mera tid och man följer med karaktärer, man följer med storyn. Så då är det ju klart att man på ett sätt också får en, en, en djupare kontakt med de här för att de hinner bli mer bekanta än vad det blir. 90 minuter, eller 120 minuter, eller 150 minuter. Ah, fuck, nu kommer jag på vad det här heter. Det är det uh, Ja. Men jag tror där är ju liksom lite som så här tidsbestämt. För att liksom uh, det finns ju vissa så här standarder för hur uh, avsnitt får vara av TV till exempel. Yeah. Du, det finns ju en väldigt stor skillnad mellan. Ett avsnitt av en sitcom, ett avsnitt mm. av en typ top-notch hbo drama serie som mm. typ Game of Thrones eller Six Feet Under eller någonting. Mm. Uh, och uh, typ en fyra timmars Let's Play Twitch-stream. Mm. Man, man kommer ju, eller, i, I det ena fallet så är det ju meningen att du ska komma för en väldigt specifik upplevelse. Eller liksom du ska på något vis avsätta tid för det här medan i det andra fallet så är det väl mer eller mindre förväntat att du droppar in och droppar out och det är inte meningen att du ska konsumera med något större uh, tanke på uh, innehåll egentligen utan det är i princip som att vis en massa bilder av dina favoritträd i ultrarapid och sen så är det något du tycker riktigt bra om, så är det okej. Okay, men mm. du behöver inte spara, kopiera eller fästa dig någon mm. större vikt vid det. Ja, men där finns det ju också skillnader där mellan när du nämnde Let's Place: att nog det beror ju på att vad, vad söker man i och med dem? För tänker man på: Visst finns det Let's Place där det går mycket noggrant in och diskuterar eh, faktiskt. Så relevanta saker så här att det behöver inte bara vara sitta och, och, och, och följa med att oj nej hur rädd blev den här och den här Youtube-kommentatorn nu när den så att den där Teddybjörnen hoppar fram där utan man faktiskt kan diskutera kring mekanismer i ett spel man kan diskutera kring så att säga, bakomliggande teman och, och då, men då kommer man ju kanske mera in på en sån här vad de kallar för liksom media literacy. Ja men det är sätt. ju nog en helt annan publik som skulle säga den ena versus den andra. Det, det, det är det. det. Det är det i högsta grad. Till exempel jag tror att de som skulle komma till en dissection av spelmekanik stream. Så skulle säkert vara de som eventuellt skulle uppskatta men då Medan jag tror de som sitter och säger om så här fyra plus timmar varenda dag och folk som skjuter andra människor i huvudet och liksom t dem så kanske inte de som nödvändigtvis vill dyka så djupt i varför exempel, Tyrion Lannister möjligen är så viktig för hela narrativet av Game of Thrones uh, mm. Men, mm. Men, men, det, men det är en generalisering att man, man vet aldrig vem som tycker om vad det är väl det som är mm. både fördel och handikappen med att diskutera film och snarare konsumtion av media mm. i någon djupare ja. till någon djupare mm. Men vad, har så, vad, har, vad har vi så kommit fram till vad är det, vad är det vi, vi har fått fram i den här diskussionen med ja, vi kollar aldrig på att... fira julafton igen Som ever där. Ja. Jag, jag tycker att, att vi allt vi borde, är analfixerat Vi borde ju avsluta på, alla, en jag, jag alla alla alla på en lite positivare ton Jag kan inte på en jättelång stund Vi borde avsluta på någon positivare ton här Och kanske ska Okej. säga att det Aha, finns VHIV en litet VHIV. guldkorn ah! Det finns en litet guldkorn i varenda bajshög Det här har varit ett producerat program Ja, det svensk ah. <laughs> Nej, nej, snälla låt oss inte avsluta på det. <laughs> Nä, <laughs> okay. Men men faktiskt, liksom, jag, jag jag är överraskad att att Sami, att du blev så här påverkad av av den här bekännelsen gällande, gällande jultraditioner. Ja, jag blev jag var trög vet inte. Att <laughs> Ja men alltså på riktigt Liksom det det här att Det här är riktigt I grunden vad det är att Du konsumerar min media Du konsumerar samma media som jag konsumerar Men du konsumerar den fel Komma din fitta Utropstecken Där jag konsumerar den på ett annorlunda sätt ja, Men inte får du det inte. Att, Alltså Är inte mina normer dina normer Så du lägger jag mig ner och sparkar Ja och där tror jag att vi kommer in på en liten problematik när det gäller, liksom, när det gäller uh, film och, och mycket annat Eller bara konsumerande av media ja, Nikolaj mm. nu handlar det inte om som har rätt Eller fan handlar det om att jag har rätt och, och du argumenterar mod Usch. Ja okay. jag, ty jag, tycker, jag tycker att det här känns min san lite riggat nu Ja det är det. Så kanske um. triggat <skratt> <skratt> nej men Hälsa jag alltså Inte bryr mig så mycket Vem som ser vad eller för vilka orsaker Men jag önskar ibland att folk Var lite mer medvetna om Vad de konsumerar mm. Och det är kanske den point som jag helst Skulle vilja göra det här avsnittet mm. Att uh, Liksom Direkt Om man skulle kasta det liksom mot Demos hatt Så när man har de här 50-talsbarnen som inte förstår hur internet fungerar. Eller att, att ni, man behöver inte köpa Netflix eller HBO Nordic. Man kan tekniskt sett ladda ner allt som finns. Om man har den makten, om man vet att man har den möjligheten. Så då är man plötsligt mycket mer kritisk till allting. Jag tycker fortfarande att om du... Mm. Om du ser en jättebra tv serie eller film eller någonting så då ska du köpa den. För då ska du stöda dem som gjorde den så att de gör mer. Men om du är den minsta osäker på, liksom om Spider-Mans goddamn actual Spiderballs trä. så får inte se den. liksom. Läs några recensioner om du är den person som behöver andra personers åsikter för att värdera dina egna monetära investeringar. Eller i värsta fall ladda ner en version av den. Det finns säkert tillgänglig helt hyfsad kvalitet. Och så ser du den. Och är det den bästa upplevelsen ever. Så då när nästa kommer och believe me det kommer och kommer en till. Så då får du se den på bio. Men jag vi talar tidigare om det här och det finns det här uttrycket att bränt barnkyr elden. Och jag är kanske lite att aha, liksom fool me once men när folk konstant sätter handen på spisarna, Okej, okay, nu ska ej, ej, nej men, men nu tror jag, okej, okay, men den här gången kanske, äh, men om jag gör upp på ner äh, så då tycker jag, men då är det ju någon form av kycklighet som kommer ja. in. Då är det ju ett ett osädebet Ja, ja men, men är det inte snarare det som uh, Thomas uh, mycket bra att tog upp där i ett, i ett tidigare avsnitt. Att det är inte faktiskt frågan om det att man blir avtrubbad här. Man, man blir mer van. Ju mer du bränner din hand. Så i något skede så kommer ju nervändorna att förstöras. Och sen, sen så känner du inte av det du, du, Jo men det är ju inte som så, så bra argument För att betala för det, det, någonting Eller gå ut nej, på det, en vad det, vi förmodar är upplevelse Jag är så, så jag beror mig ändå inte i vad jag säger men, men jag att, Men hur mycket är det här en faktor Det behöver ju inte vara en medveten sån utan ja, någonting som har byggts upp i all den här eftersträvan att allting ska bli det ska vara stora serier det ska vara de här stora en liksom, franchise ja, men, allt ska vara jag... alltså långt pågående liksom. men jag säger inte att allting måste vara toppkvalitet jag bara säger att om du ser en film som är helt goddameringslöst, ingenting hänt. till exempel Suicide Squad som vi alla har sett mm att liksom what a piece of shit movie. Mm. För liksom här är plotten. Uh, någonting händer och sen så blir alla tillfångatagna. och sen kommer en tant och säger att ö god nej. ö god night, ö god night. Eh god Och sen så kommer de på att hej vi är dumma, vi, vi är nåd, när vi är nog lite snälla, när vi är när vi är snälla. Och så är filmen slut. Mm. Att, helt liksom asshole movie. Och att jag tycker att många som går och ser den här. Så ser det en skillnaden på den här. Och till exempel då. Säg Deadpool. Som jag tyckte var inte var en fantastisk film. Men det var i alla fall ett steg upp från den här. Um, men de ser skillnad på den. Och sen den här Marvel-rullen. Och sen den här Action-rullen. Och sådär. Uh, men jag tycker. Varenda gång jag ser en dålig film. Så tänker jag. Och när jag ser en dålig film som är. Man märker att det fanns ingen koherens Det fanns tre olika skripts här Som blev ihop bollade till en Och det gick yeah. ingenstans Och hon hoppar över grejer Så då tänker jag att Okej, okay, nu, nu tror De här filmmakarna att jag är en idiot Att de utgår från att jag är en idiot Och jag kommer att sitta där med mina popcorn Och jag kommer att se var de än sätter på mig Så länge de ställer in specialeffekter Och tissar Och allt annat liksom som är som liksom stimulerar reptilhjärnan. Och jag kommer att komma på nästa. Men jag tror det som folk inte fattar. Jag tror det här är den viktiga punkten här. Och det här gäller inte bara bio. Utan det här gäller tv-serier. För att nu för tidens köper folk. Uh, nätverksabonnemang. Med mm. sin media. Saker som Netflix och HBO. Stuff. Om det du ser inte är bra. Så har du den, röst, den enda rösten som är värd att räknas Och du gör det med din plånbok Om du säger någonting som är så crap Att du blir arg, du känner, dig, du känner att du fick inte en bra upplevelse Okej, okay, ja. gör det här, det här är jättesvårt Gå inte och se nästa av samma filmmakare i den serien Visa ditt mm. missnöje med dina pengar För de bryr ja. inte sig vad du skriker på nätet De bryr inte inte sig i vad och skriker här i den här podden. Den enda de bryr sig i. Är din fäta feta börs. Om den slutar att öppnas. Om vi slutar att betala för crap. Så då kommer de att. Måsta göra bättre film. Så den enda. Som håller tillbaka kvaliteten Just nu. Så är du. Så håller du motiverad. Det Damn, Jag tyckte att det ska vara ett så bra slut där. Det är bara det jag talar. Jag hade en så lång monolog. Nej, jo, men jag tänker att det, det ska vara bra med en sista fingervisning mot vem som möjligen kan lyssna. Ja, det är det. Men man kan ju alltid klippa in ett ellers och kukar. Kukar är bra. Ja. Smash, en riktig och det finns som bara kommer in pff, Eller lekar. De <laughs> ska med hjärna. <laughs> eller bara eller, anal sex. Alltså. Ja. <laughs> no, men kan okay, vi höra det? Alltså, det ska vara riktigt det där alltså rock radiokanal som bara pff, eller anal sex. <laughs> Okej, okay, no, om jag gör det är jag. Really obnoxious. Men vitt slutar, sluttal när jag räknar nävitt och så. Uh, ett, två, to, eller en alls ex. <skratt> Tror du jag skulle säga något mer? Nej. Ah, ja. <skratt> <skratt> uh, det. Jag kom helt och hålla av mig där ja, men alltså, vi, vi, Jag tror vi behöver liksom typ en minut till av, Som så där bad jokes to end this. Så jag tror jag ska klippa bort yeah. En bit här efter att jag sa ja. det där Ed, liksom Fram till där är du yeah. Och sen någonting Efter och sen wrap it up Så Så jag tror men jag, jag börjar med det där Eller och så, så lite bad jokes börjar vi avsluta Så yes. good Mm. Jo, Sack, ja, vi testar Okej, okay, någon Eller analsex Analsex är också kiva Har jag hört Så Sådär ja. Ja. Har, du, har du ens räknat hur många gånger Du har hänvisat i det Under det här avsnittet Nej, ja, jag tror att jag börjar bli Väldigt analretentativ Kanske omedvetet ja. Ja. ja Vi vet vart alla de där Champagnykorkarna <laughs> See, liksom, nu analsex så sa jag ju hälsus det största i att du liksom snopp i prutten eller någonting motsvarande vad är från ja. champagnekorkarna vad håller du på med där på din sida jag försökte att initiera lite klass här <laughs> Ja, vad bättre än en champagnekork i anus det är något bättre än att det är en muserande vin ja, Jag är så glad Att vi alltid kan sätta De här fyndiga knorrarna På liksom, den här fina Debatten vi har för, Jag menar vad... Vi gör verkligen själv för kanalnamnet Mina herrar We live jo. to serve The public Ja men hur länge Precis. till ja, det är frågan mm. Ja Nå no, men åtminstone till nästa gång. Nå, no, jag ska väl gå och krafsa i hyllan och då som jag hittar något knark. Eller av någon anledning champagne. Ja. Uh, <laughs> jag <fick laughs> uh, yeah. vet inte. Jag har nog väckt någonting innan mig nu, Nikola. Ja, oh, det, det är därför jag är psykolog. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Okej. Okay. Remember kids. Stay in school. Don't do drugs. <laughs> Odela, det är det hoppsan vilken dag. <laughs> Min son. Ja, först kom kokadorerna, sen kom analberarna. <laughs> <laughs> Vi ska spya, vi ska strippa, suga kuk och slicka fitta för en stor gala kvällen. Ska alla bli på smällen. Så låt. Får jag bara säga. Liksom, en sak som jag alltid tyckte var det var jätteroligt med snövitt. Så, så liksom. <laughs> Okej, okay. Ja. Hon är snövit. Men men det, det jag tänkte säga var <laughs> att som drag lite som vi säger varenda julafton vi normala personer, Nikolaus. Ja. Så liksom så. så när de målar, jag... när de satt och så där så kommer vi till i det där rummet och hon är så honnades och sa, "Åh, vem bor på slottet?" Det är snövit. Sen det är en snövit. Det är Askungen. Ja, yeah, whatever. Askungen då, och whitu. Vad sa jag snö? Ja, oh um, Dina jävla champagnekorkar Men så kommer Askungen in. Ja, yeah. här som sådana fucking emo för att äh, jag får gå till bara äh, Och så kommer hon och vill bara liksom säkert kasta sig och sova. Och så Skrubben. Sådana där. Fyra! Fyra! Ja. Men jag bara att Om det, det här är. skulle vara ännu lite realistiskt Så nästan så skulle jag hända så bara, Oj rottor i kläderna Sötan hate my life Vittoråttor bankade igenom Allihop med en kvass Och liksom Fucking upp i limmi Ja men det är det som skulle hända Alltså seriously Jag vet, om jag kom in och var här Fucking döttrött efter arbete Alltså var det är en fucking massa råttor i mina kläder Som sjöng <laughs> men, om de, men om de hade gjort en jättefin kläd, klädsel åt dig <laughs> ja, men inte på det, det är fucking rottor i kläderna liksom. Ja men de, de sjöng jättevackert Jag tror jag skulle bli ännu mer fucking freaked out om en rottor som sjöng jag skulle, jag skulle på något vis säga Nikolaj som kommer hem efter arbeten och I mean så står det en massa rottor i hans Fyra kostymer liksom. Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! kravatt Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Men varför hämtar du dig volven? Nikola, vi får nog inte gå på bal ikväll. Kom du katten! Var är katten? Ja. ja. I all ärlighet så tror jag att jag bara ska stänga dörren och tänka liksom, ja. I finally went crazy. <laughs> ja. När jag börjar no. sjunga själv. No, jag tror det finns någonting som. Ja, allt som och ska göra. Mina kläder tror jag ändå. Ska vara en förbättring. Så. Jag tror jag ska bara sticka in huvudet. Så det är väldigt fint. Och så ut. Kanske go. <laughs> man ska gå in och dansa själv. Oh, vad roligt. <laughs> att ni syr den och ni biter sönder. <laughs> ja. <laughs> och då hör man ändå Då hör man ändå det här splätt, splätt, splätt. gång du dansar så stiger du ju på den Åh oh, förlåt Jag trampar igen dig Och där en till Och där var en liten Ja Det är din The... egen version Av den där American History X-scenen Inne <laughs> i Garderobe oh, Smash Ja, jag vill ju försöka, no, men det, det jag tänker med är ju kanske vad jag ska säga åt Sanna liksom och Nina sen när de kommer hem. För det är ju kanske lite svårt att ge en sådär thumbs upp liksom när det ligger typ hundra <laughs> råttlika och massa kläder i hela huset. Nu liksom, tänkte bara jag skulle du till det lite nu i högtiden och, Nej <laughs> ja, men då och och bara säga jag är faktiskt en konstnär. Ja. Flickorna kan sy till den jag ska sy och trockla. <laughs> <laughs> My red skin jacket. <laughs> jag var ut och på någon och och han är så lycklig. Förchampade korkirre. <laughs> Ja, en korkäkare därifrån Alla korkäkarna. korkarna Nu kommer kommer inte kunna se på en korkäk på samma sätt nu mer. Jag menar, det har de fucking riktiga korkar, det är bara Disney-versionen. Det är ju ganska typ träd korkat. Kihjel Oh god. Ja, hörr, ja, min media. <laughs> mm. Trygga varning!